بسم الله الرحمن الرحیم و اما بالتتنین مخرکن مور اقسام ذکر شې په کوم اقسام سره پکره ان کتنا راضی او گدوال راضی ده اوس بل کې سم ذکر کړي چې په دې سره کلام کې او گدواله راضی او تطمین تمامولت یوزول کېږي او شی تمامول نو تمامو بنفس مراد نه یعنی کمال ورکول مراد ځکه چې نفس مراد په تامهي نه هغه طبيعت نه غنوي لکی او اما بالتدمین تدمین و لغت تمامو طبيعي اصطلاکي ده دوي هويو تا فکرامن لايو هم خلاف المقصود بفضلۃ او فضلۃ په څه به اگې د الفاظ او چې لنقطتين کلمو بالغہ دا ج کلام کې راولشی په کوم کلام کې راولشی نو کلام صفط به اداسه کلام چې اې کیسه خلاف مقصود و هم نه اداسه کلام کې یو فضل نشه راولشی مفعول او حال و غیره راولشی مستقیل جمله نه او دا دی یو نبتدي د راولشی به کلام چې خلاف مقصود و هم پکې نه طری کې یو فضل له پرول فضل مثلا مثلا حال او فضل و او دا راولشی د طری دی یو لا کومبالغه صحیح څه؟ صحه؟ یو جی نوچه ده سبرشت نه ځنه وا اما بالتن او وا اما بالتن يا اما ايته ياب بتن سره وهو ايته چې روشيبي تل لا يو نوچه وه نار کې شراب المقصوده مثل مفعول حال لكن مفعول مجرور من ناسه بجملتين مستقل جمله نہ ودا دی د درشر ته نور акчаونه چې داکو دا کې احترازي دي او دا لایو من خلاف المصحودم <سؤال> کېده احترازي دي من مالسه به جملتين چې مستقل جملہ نه ولې ولای من کلامن عمره بن صفی کلام یو من زعما ان الاراد خواجه اراده فلدا خواجه ګمان کړی چې رماتن اراده پر پلی سره مايته یو اصل معنا بده نه هیڅ فقط کذب هو کلام المصنف ته موږ تا خبر وته تمام خبره ترې کې وزم را علم دی خبره ولې خبره وله کړل جزام جاکړه خبره وله کړل په دغد ترتزانی راته ده د اصل استصاد فاز ما دې ویلې د جرماتن مطلب په پزنه سره دا چې اصل مانا دا بغیر تامې دا مقصد ده زکات چه ده تعریف د کدی چې پزله را لشي لنقطه د کوم مراد د تکیب سره د ک معنا مراد ده ک مطلب و مراد ده اوه ني چې د ټکین مطلب دا چې پکلا کې دا شعر را لشي چې د اغه نه بغیر اصل معنا تامې دا یو څه وای شي د ټکین دا معنا بیان نه ده دې د ټکین دا تعریف صحیح نه ده پد ک سر تعریب د تعریف صحیح نه دي چې پټمي ما غلطه ده ولکه دا نه بغیر دا تعریف صحیح زکه ایزه کې چې ورته د علامه کومخل <سؤال> شرهدا نو دا اغینه په دلې کې ذکر دی نو دا په تاریخ تک هم چې دلته ذکر کړل خلقیق قضویني دې په ذکر کړل نو دا تاریخ او په ایزام کې ذکر کړل ایزه دا خپل شرهدا خبر هم ځان طرفه لگا نو دا د او بل خبره غواړم چې د موږ کومه حفرہ کوبل کې اصل معنا او بغیر تامې نو دا هره اتنه صورت نه <سؤال> اتنا به با اذا دې عبارت چې مې اصل معنا ته د دینه بغیر تامنې <سؤال> اصل معنا په <با> دینه بغیرو <سؤال> تامنې ک اصل معنا بغیر دینه تامنې نبی ادي تا اتنا نويږي <سؤال> دا هپا <سؤال> <حب سؤال> <حب سؤال> اصل معنا کې متبرشده او مساوات وليسه کې راځي حضرمه بعد اصل معنا ته بغیر تامنې نو معنا نکې څه و چې اصل معنا په سمره الفاظ تامنې ای ته مساوات ورې کیږي نو اتنا پټولي صورتونه کې دا چې اتنا به ادارتن علاوه به اصل معنا ثاني نو بیا مطلب د دې چې دا د بعض کس د تپوینې کم دک تاریخ کړي نو بیا مطلب څه شه دا پټولو اقسامو کړي د تپوین سره دا نه تخصص کولو څه مطلب شد دا په پټولو اقسامو د اتنا په کده خبره شته دا تاریخ نه ها ما چې دا خبره ورته کړم دا څنګه هغه سیدا اصل <سؤال> خبره بارے چې سلمانه بغیر د متامی اضافي برابر چې لنقطه تین به بغیر د متې ملي ورنګه په چکم ده چې تفصیل <سؤال> شیابل حشوشي پمن ځان ا ته چې تعریب باندې دا ګمایږي چې تعریب باندې انه اراده اراده ماته په فضله سرمایتي مسلمانانه بدونې فکه قد کله بهود د کزايم تدزیب کوي کلام د مسند چې کلام د مسند خام ذکر د ایزاح کې عدم اعتراض په انسان د ارزځائم باندې انهو لا تخصیص لزالکا <سؤال> چه ده نکته ده پر اس تخصیص نشتا لزالکا بتطمیم ده تطمیم شرده ده اتنا پتلی صورتو مکیره او ریشی بفضلتن یا فضلتن لنکتتن دفاردو یہ نکته زکا کنو کنینو بیا حشورا یا تطویل <سؤال> دی <سؤال> اما <سؤال> نکتا ذکر ا یو ممتاز درجه جګړې کې مبالغه ده کېدای شي په پرسیو مبالغه شي ایا کله کوم بوته مثال وزیر پر د مبالغه یو توجیه بنا باندې بیا عبارت په اصل معنا کې داخله صحیح بیا په اصل معنا کې داخله زم د زمونږ د کیسه په تمر مثال نگر. یا د عبارت د اصل معنی لپاره بیا د کومه الفاظ د اصل معنی لپاره ورشي دي بیا مساوات ته بیا اتنابه نه دي او په صورت اتنابه او تنظیم د دیوتو جی پی د برخه دغه عبارت اتنابه نه او مساواتي نه دي لکه الله تعالی فرمایي صفات ذکر کړي د جنتیا نو چدي طعام وركي على حبه سردا دين چي دغه خپل محبت دي د دو طعام سره ور کوي چاته يوت ايمون مسكينن اورا على حبه کې زمينې متعم تر اجيبه على حبه سردا محبت د متعم نه طعام سه يوت ايمون على حبه الباسريه سلمانه دينه بغیر دا تا رغو متله متمه مبالغه ده هغه شی ینه د الله سره محبت ساتي سره د دین چې خپل محبت کوي دا په معنی زور ورکوي د دې پر سپه سپد کې د دوی دې پر سپد کې زور او مشقت علاوه ورکوي هغه زموږ وړاندې راغلی دا سره او دی بیان کوي مده علی وجهن کلمبالغه په نحوه علی په په لك مبالعش وقت دي حب وجهين وهو يكون الزمير في حبه للطعام كي يتعينونه مع حبه للطعام وركي سرد محببت ديني جغب الله وسر محببت ولي احتياج إليه ولي احتياج وسرد احتياجنا إليه للطعام تربت وعن جو على الزمير لله تعالى وتقدس اللعين لك اللعين الله, وإن جو, على الله وإن جو على الزمير لله تعالى وتقدس او کزمیر الله تعالی او غرزولشین چې الله تعالی کاټ یتعمن الطعام على حب الله فهو لتاديه اصل المراد مباب ذات اراد ادا کولو د اصل المراد شي بیا بغید او زائد مرتبہ نشی بیا مساوات د مساوات عبارت شي قهوت د تاديه اصل المراد اصل المراد پروسه کې پریوان ځان پوهه بیا معنا د شیوه یې تیمونه الطعام او د خوراک کید الطعام په مسكين باندې على حبه د دې وجن چې د الله سره محبتسته الله په محبت کې اخلاص حاصل اخلاص. دی څه چې اخلاص الله سره محبت د الله سره تعلق دی دا. نو اتمام اخلاص متبر دی. اصل معنا بیان دی او اتمام قبل اتمام کې اخلاص د رمانه تر آیات کې مقصود د ادم رمانه د پراندې کله خاص دی ک صرف یو تیمن تعامل مسکینن دا د اصل معنا دا نه کولای دا اصل معنا دا مقصود دا چې دی هغه اتهام کوي چې کوم د جنت ته په رسیدي دا نه متن نه چې صورت کې مذکور دی دا نه مطلب املاي او نفس نفسه هم باندې نه ملایي دا اتهام چې کوم علی خدای علی اخلاص الله صحیح څنګه بیا اصل مراد باندې دا د کوم دمر قدرې د لار دا وجه ختم شو دے اتناک دا رب اللہ وجبینی اعتراض یا په مخترس کلام راو سرک اعتراض راو سرک کلام مخترز راوی اسطلاح کے اعتراض یہ لگی گی را پیش کے لئے دا دو مسکی او متوسط جملے را پیش یا دیو سرسناسی تعلق ساتھی یا دیو سرسناسی تعلق ساتھی او چکم کلام روان دا اغیس را ہے دوال سر ہے سره تعلق په اصل مانا کینوی کلام مز مسکی دے خبر مز مسکی یو کلام رانش اسطلاحی تاریخ پر دیکھنی دا ہو جت اسمیش و اللہوی تاریخ شوی یون یو تا فی او گین کلامین دا چھ رو رشی پا مزد یو کلام کی اپا ما بیند دو کلامین متصلین او معنان کی چھ دو کلامین ہو دیو بل سر اتصال ما نویی رو رشی یو کلام کی اپا دو کلام متصل مان کی بی او اکسر بی جملت ان او اکسران یو جملہ یا گنی جملی او دنه لا محل لها من الاعراب چي دغه جمله د تر اعراب محلي ني چکه جمله را دي داغه د پر اعراب محلي ني له نقطتين د تر دي نقطي او نقطه کې د تخصيص کې سوا د فليهام د تر دي د ته د دا جمله ني نقطي او نقطه د فليهام دا و دي کله څو کړه چې یو داره جي بي او بين کلامين متصلين مطلب دا د مس کې ورولش یہ دو کلامہ متصلہ نما لمز مسکی نہ چکم مسکی نہ رضی انشاءاللہ غیبر کے بارے خبروں کی چیز اگے چیزیں اعتراض را لگا دیوالو غیر مخیا تیر شید بلا محل الا من الاعراب نو باج داسی چی اگے پر اعراب محلی وی لک فضل اور غیر پر اعراب محلی وی امن اعربا لتوجبین اعتراض را بل اقسام دم گان پکاری دی یو کلامہ پر مسکی دو کلامہ نہ پر یو جملہ سر اعتراض گنو جملہ سر اعتراض صحیح او بل لنکتتن باوی ندر نکتی رکارا بمثالا پشکی سرادا بل ایحام قدیسرم احتراز مقصود ایلان دیو پلکلی به بہت تکمین زکر تکمین تا سو اس پدیسات و چیزار پار تسرازی در در ایحام راز تکمین پرنوی رکمنوی لامحل لامن الائراب مدیسر تکمین و تداغی دا پار ایراب محلی وی بل ایحام دیسر تن سواتو تکمین و کلام جی. ہے او في اثناء الكلام ايرالدو و اتى هذا الكلام اوله هذا الشيء هذا التاريخ شو هو معناتها في اثناء الكلام وبين الكلام المتصلين معنا بجملتين اكثر لما قال من راد لنبتدئ درسه بلي هم شارح ولن يرد بالكلام المجموع المسند والمسند له والمسند فقط بل جميع ما او ضمن في اثناء الكلام او كلام انه كلامنا مراد به جمل مبتدا خبر يا فاعل او فاعل دور پورا کلام مراددار چې تر کله سره مستقیل جمله ده بلتر تجر مجروح او غایي مسکیرا غي ایه تر ته فل پای بلتر تمکویل غایي مسکیرا غي ایه ویه تر ته فل ځل حل بلتر حل ده غایي مسکیرا غي دا مطلب صرف نه چي فل پای مسکیرا ده مبتدا خبر په مسکیرا کلام مراد ده کله چکم ارکان دي دارکان سره سما متعلقاتي غایي مسکیرا غي مینه دا اعتراض ته اعتراض وتویر کی لامیر بالکلامی مجموع المصنعی و المصنعی لئے پکت بل جمیع و ما یتعان لک بلکی مراد بل سر جمیع ما یتعان لکو بیہما دوارو سر تعلق ساتھی که مصنع و دو مصنعی سر دفضلات و دوابع والمراد بل اتصال اتصال مطلب سنشان اتصال امانوی اتصال امانوی دا مطلب بچی اول دا دوین دا پار بیان دا دا سانی دا اول یا پار بیان دا بدل خبرم ځان درازي یاد ده د سنیپ اول باندې ماتوف دي نو کوم تصویر ماتوف کمنوجه مناسبت وي منوجه مهارتي مناسبت دی یو ول باندې آتا ته د آتا کوم مناسبت دی یو ول سره ټول صالح مانوي دي اگر ایله پر څو حشی ولا مثال ور کړه بس د ځان نو غره اني والله ته ان و اذات وعلیه الذکر و انی سميتها انی ذاتھا انث و انی سمات ذاته ولا تطی ادمس دو جملے والله لقد ما ذات و ليس ذكر وقل ان ذات دو جملے دا غڑا اعتراض یی مسکراغلی او د دې ما قبل او دا کلم یو به سره اتصال منوی دی کني دیو متکلم خبر دی په درسره او یو دی په درسره علیکم مناسبت شته چې دا غلا په یو بل باندې دا غلا کلم ما توfti تمسره دې ولادي او پښه ولا یې کلام د بل سي بدل وي کټ تنزيه لکټ تنزيه نو کټل ګردوسه کټ تنزيه لکټ تنزيه په پرکال نه کله اعتراض راځي د طرس شيخ د تنزيه په کونه هي تعالی ويجعلونا لله البنات او غرزيګا مشرکان د الله تعالی دا پر البنات لونه علامه ابو محمد عبد الله <سؤال> ولی ولهم او د دې برما او شه دی یشتهونه دي خو هي ځای زمند نجیبہ تقسیم کئ تلک ازم قسمتن دی ز نا کار تقسیم دی یو خدای له تدات تاکید اند د انسان ته فلخ ساختہ کده په اړه کې تحلیل صحې کده په اړه کې باندې انسان پی کله د ترهونو وزن لپاره زه دی دا اكيدہ الله ذکر کړه هغه باندي ردونا که رستوخو مسکه اللہ تعالی ورسره سبحانه وعجی علونه لله البنات سبحانه دا اللہ دا پارا پاکیره او دا دی کلام دا ما کبل تعلق داری دا دی تاستا مائی بلکل معفرض مطلب دا جا است تعلق بے نہیں دا اللہ محل لحمن الاراب دیمسکی زال لا مستقل جمل را صحیح شو سبحت سبحانهو دا ما کبل سر ارابی اس تعلق نشتا دی نو تی دا کرا مقتدفی ایحان دا کرا ندا دا پی ایهام لري نپتنه الایا <سؤال> نپتره چا تنزیه د الله صفایونه لري او د مکه د ثلاث سنه سمناسبات چې زمبکه دای شرکی عقیده ده چې الله د بارګرځي الله ما هیڅره کلام لا تام کړی نه دی اسنه چاجه انتظار شایي کوي چې دغه صحیح دارف د اوی د اګلی په منځونه کې چې غلطه عقیدی یو شی کړ ذکر شامل شک لا ذکر شوی نه د الله په کې سبحان الله وبهرزه دغه خبره نه پکی تقوله سبحانه جملة لأنه مصدرن با مصدر ده لتقدير الفعل وقات بیسناء الكلام لأنه قوله هو لهم اشتهون عطفن اماطوفن دعاتك دعا قوله لله البنات والدعائي او دکرنگل کتنزيه والدعاء لك بلد واشا فی قوله شعرن ان الثمانین وبلیعتها وبلیعتها ان الثمانین وبلیعتها قد اح وجد سمعی الى ترجمانی الى تر ترجمانی دا د شهر یو شهر او شهر کا دا چې دی اتيو کال اتره سیل دی وخت چې سړی و رسی غابل ته دعا کول دی خو دا دعا خدای نور تخیري کوي په بل وساتو مې خبره نيسي نه په اوسه ګایسې خبره خو امریکا تر کې نه چې خدای له اسما کا درد تر تقریبه نارو تر کې بیان اوذ بالله ان ذلک او خریه شیعه ازمخه یو امریکا کرکې نه پاتې په دا نوم لا دا دا یو اندازې ترڅې دلې نه یو هول ما تاغونو زو غره ګرور خبره ده که کوي په شهر مغره ان ته صحت هوت یو قالو ګندل ته دعا کوي اتیا کالا چی دی یکی نن تری اتیا کالا چی دی کد اخ سمعی دی مختاجہ کری دی یہ زمور دی دغا یا بہتحال سمانین تک ہے اخ وجد سمعی دی مختاج کری دی زمان سمعی و تی سامعا الہ ترجمانی سے تا ترجمان تا ابراہم زہن پرازی دی مختاج کری دی زمہ اسمع کوتی سمع الى ترجمانی ترجمان ته وسلوه ديزه خبر کوي کوني مور ما خبرو كن بری ما تختیزه اوګي هرې کوم شي یا لونشي کوني شي ایا غاليبا چې فایل وی د که كه احوجت سمع او تحقيق سره او کله د دې وجنه محتاج شي د سمع زمہ سه الى ترجماني ترجمان د فایل يا مفول غار له سيوي وي دي امسکی و بللع تا حوالی تا کام و رسیع و ته تا حتار رسول الشیع مازیسی و علی تا فول خیر رپارتہ سمخ کے و بللع تا حمد لگتا رتاری مخلیتاک در ایتا غروسی و بللع تا حتاریم و تا غروسو الشیع چیلات یاو کالو شیع حا انا سمعنین نو بللع تا حمدتا حمدتا دو جملو مسکی دا اگلی دا دورا انا سمعنین اسم دا اندل تا خبر رست دا راغله او ما قبل به جمله وې دا غي په مس کې اعتراض او ما قبل په جمله او دلته کې هم په سره دی په جمله سره اگر موږ درته راغلم تا به جمله نه او څران ودای یو جمله مس کې معترضم کنه احمد التني الى ان ترجمان اي مفصل الترجمان جو ویل کی مفصل ته ویل کی تا او وزن مل په مفسرین وموکرې موکرې ته ته دوباره خبرګې زم خبرو کې وای نه پدې سره نه ته وای نه فقحو بوله تا تران په اسماء او نو کې mesti ها بیا ساته دا واره کې خبرې کین دا د کوم اور اوله مګبل کې سبحانه هو ته نه د توار غل انداوته کوم او ندعت فد بل کې دا او صحیح شنن پا ما قبل باتب شی اغیسر مناسبت غالی حالان که دا اغیسر مناسبتو نشتا اغیسر مناسبتو دی پورو جمله دی مضمون سر مناسبت تجزم دی اما تاریم اقلی دی تارو سیجی تم بیساورینا کل را تو اما دل خبرہ با کل را تو اما کوکا چو دا سی ہوئی پورو جدا ما قبل بانده آتے خامنان مناسبت نشتا حالان که دا سویل واتب من وجین مناسبت من وجین مغیر احت زکر پو ما بین لحا حال تاستفتی گی ده ما قبل لپارا کیت بیده ما قبل کلام سکی مقید کی سویش دنجی ما قبل کم فیلویا مقید کی او حال رازی ده فائل او دو مفولنا نزلتا فائل او مفول او کم او داسک اس مواو اگیتا ده ما قبل سر دا جمله موترزی ده ما قبل سر تعلق نیده باراگا سکیت کے او داسو او تا حالیم نشویده دیکی پر او دیتا و والروي المسلمي او او قام مثل ددكيت تصمنا اعتراضيه بندت اعتراضيه ليسد عتق وتن او اعذتن ده ولا حاليت المحال والتنبيه او قلنا بتاع فترسرا مخاطبته كقوله عيشه ارم تعلم المرء ينفعه 553 كلما قدرو كلما قدو اپترئ او برو په ان سوف یاتی کل ما قدرو قدرا کدراکه بهرال خدی نو داو فن چې ما کل ما قدر شي څنګه دی هغه سي وي د حالت تاسو مقصد بهنه کل ما قدر شي کل ما قدرا یا کل ما قدرا نه بابا ما مو مسول شي دا ورته شي سیلش انا به شر مطلب شو چه وعلم زان پویاکا پس اپا نزان پویاکا انا سوپیاتی یکیناً ان سوپیاتی اصل کلی انہو شان دادے سوپیاتی هر وازیبا کن لما کن لن کن لما هر اغاشه کد درچ اغار اندازہ پریشوی دے ابرمزا انترائی لگم وعظی با هر آغا شد چه آغا اندازه کلشد ده مقدر کلشد ده قدره اندازه کلشد ده مقدر کلشد ده تامس که جمله ها تا علم المر این پا او بودا جمله موتارزه ده پمابین ده اوزان پا ادفا ان نصو پیاتی پتا تخبر ازانو ده دمعفول ده اعلام نده پمابین ده و علام او دا اغی دمعفول کی جمله موتارزه را بلده اگر حلم زنده راجیم تندیه او ولکاتندیش په کول شهربویلی فاریسی کې شهران وادم ورنمر انغه حزات اعتراض بن علم ماخولی او هو, و و هو ما ما ما ما ان سوف یاتی کُلما قدره قدره ان سوف یاتی کُلما قدره ان سوف یاتی کُلما د درونه اصل کې انه ان ضمير شان مخذوب او ضمير شان محذوف بمعنى ان المقدره ان المقدره ان ان المقدره ان المقدره اتلبتتا بمعنى او معناه هذا ان المقدره كم شيء مقدر كشيء اتلبتتا او يقينا راضي وان وكفه تاخير ما اگر بيسمه تاخير راش يوا في هذا تسليه او بديك تسليه وتسهيل الامر ا د شعر مقصد ته اشاره کوي شعر مطلب څه دی شعر کې مقصود مخاطب ته تسلي ورکول دي خبره کې کومه دیسه دي څه ده څه شعر مقدر به ابته ترازي خبره کې کومه په دې خبر ځانته خبره وتا پیدا دغه په بیجا پریشانه بنک شعر کې داسې نو شو نو داسې بچو کدا وسنو شي ناڅابا شي په دې شعر کې یو سچو شي ان بدکاسي کېدل ځانته باندې پوهه تا سچ راځنه هغه راځي د اله لمبا ژوند وقی حالا تسلیتن پدے کے تسلید و تصیل لیل امر اوسانی را دمامالی فل اعتراض بیند فل اعتراض یوبائن تتمیم اوز دے نسبتوں میں بیانی ما قبل جو سمر اقسام تیرشیوی دی ندازیں سرہ مناسبت بیانی ندازہ تتمیم سرہ مبائنات تی تتمیم سرہ سیشی دی مبائنات زکر تتمیم تاسو مخ من سبب سبق کے وئے بیفازلت ہیں اگر پسی سرہی فازلیت او پسلهoverline ke ta as ta padache agar aazi hal laazi maful laazi muzagire par i'rab hui taida bar i'rab hui aw den ta ke da jumle sara aw mustaqil jumle sara che maqabal sara munasabat ni la mahallil amal al i'rab tarikh kitir shu bi jumle anna aksar la mahallil hamana ora madage قل اعتراض و اعتراض چبه يباینو دا مباینت باریو التوال و تدمیم شرا لانه او زکت النمجه نا ينکون بفضل والفضلتو والفضلتو او فضلت لابد لها لابدی لابد دا برا من اعرابن دا اعرابن و يباین التکمیم او دا تکمیم شرا مباینت لینما لانها انما يکونو لذب لیهم تا شخص بده تطریق کیوه لنکتتن قل الى اخیره لنکتتن سوا دب لیهم او جی ندې کې دمر او نوکتره پر راضی ده چې یې هم نه کړه ناراض او اې تکمیله چې را ده د دې هم پر راضی ده بل څه کول نه ده د دې هم پر ناراضي او غد غیر پر راضی تباينات او يبين التكمله او دمو اعتراض چې باندې دې تکمیله لې ان هو چې کدا تکمیله چې رې ان ما يكون راضی ده د دې هم پر راضه دې په خلاف مقصود په خلاف دې اعتراض باندې دي د با ایورال او مبانتدي د ایورال سره لی لأن لا يكونونه اللاپ آخر الكم ایورال په تاسو خمل بیت ک اگر چور او کالم پهکیک و پ په کدا پهکیره غپ خمل ب په ختم د بیت ک راځي په آخر د بیت کې او دی تاسو په ممسک را لي مبابا ایورال اوورال سره ب لایکون سکه ایورال ل اللا پ آخر الكام آخر به تللاان کې لكنه يشمل بعض صور التزيين وهو البته تزيين کوم ته چي تزيين بعضي صورتونه داسي دي چې ا تزيين ده اعتراض او بعضي صورتونه داسي دي چې ا ستر تزييله او بعضي صورتونه داسي دي چې ا ستر پر اعتراض بعضي صورتونه کې هغه داسي دي چې داغه د ستر تزيين سره د نسبت نسبت د عمومه او خصوصه من وجد له بَعض صورتونو په تذیل کې د شی اعتراضم کېد شي مدارسه را نسبت د عموم خصوصه من وجد له کا دغه په خپل وضاحت کې اوبازي صورتونه په خپل ذکر کې زموږ ته وضاحت کومه شوتا له با کوم نه ولیکن له لیکن دا اعتراض لري یوش ملو استعمال لري مشتمل دی په بعضو صورتونو تذیل باندې وهغه وبعض الصورة المجتمع للتزييل ما يكون بجملة شيء غبي بس سرع بجملة سرع بجملة سرع نتاسم التكي التزييل كميلوه تعقیب الجملة بجملة تشتملو على معناها أغيكم يو جملة بس بلا جملة أو اعتراض كم تأخذوه بجملة أو أكثر ندورك يوشان تويت شو ليه ببار سرع لا محل لها من العراب او انت كم ايراد محلي و انت كم ايراد محلي مشده و تعد او بالغ يا شريف دفتره او ده مبالغه متى شد كم تاكيد مبالغه لپاره د او پر تذیل كم تا سو ویلو پښتملو علا معنا ها لتوكيد و انت كم تاسه دلته كم تاسه تاسه انضم جملې د دو جملتين متصلين معنان نو اعتراض شګنه او کت تنظیم کښې دا, دا شرط نشته یو جمله پر ثیبلہ جمله دا خبره یا دوه ساده جملې او کسباندریت کې بیا پویږه په تنظیم کې مطلقاً دا شرط نشت چې شرط نشت نو د عدم الشرط سره دا لازم خبره ده چې یو جمله پر له جمله پر راغره د ماکا بل تاکید په اړه ورته ثیبلہ جمله شته او کو یو جمله په مسکه دا،, دا کار شوري یو جمله, جملة. دا جملة پر ثیبلہ او د ساني جمله د وړاندې په اړه او که د مسکی نه ده صرف خالص د جمله دره جمله او پسې هغه سره متصله نشته نو څوک کې هغه صورت دا تاثیر اتل شي د یو صورت کې داسې دوه جملې راتل شي چې ساني جمله د اولې په معنا مشتمل لري تر ټاکيده او یو صورت کې داسې راتل شي چې جملې درې دي خدایمنځنه جملې د اولې په معنا مشتمل ده او دا پرده تاکید او د مبالغه ده دا کوم صورت کې تذير پشان د اعتراض شک په ترازم په مابین د کلام کې حضرت انده تراله راځي چې کله یو کحو او د جملې ثانیه ورته شي په مابین د جملتین متصلين مانن کې لانه سروجد خبره کې لانه کما یشت کمالم یشترید په تزیل سم چې تزیل دا شرط نشته ای یکونه بیگنه کلامه دا یو تدریجي جملې په جمله چې ثانیه اول په معنا مستملي د بارد توک پکه دا, دا شرط پګی تو امات نستو لين اقترال ان کو تذیئت که یقون بین کلمن چه پا مابین کلمن کیوئی لنجو یوشت رد اقتر ان شتا ایلا اقترال ان کو ان بلی کلمن چه ده کلمن و پا مسک بگوری نی سنچ دا شرط نشتا چه پا مابین کلمنو کی لن چه دا شرط نشتا نو داشا کم نشتا چه دا بده با نی به شرط اوجودی نشتا نو شرط و آدمی لحاظ چه دا عدم هم نشتا چه پا مابین دا کلامی نوکی نشی که ده چه دا شرط که نشتا لحاظ این صورت دا تزیر دام راته جی چه پا مابین دا کلامی نوکی دیوی فتا امل ام و از خصو چوکا زان کوئی خبرانزا انترالا حت تا اظهر لکا حت تردی پورو چه تا تظاہر شی حت تا اظهر لکا پساد و ماکین پساد او کل چه ویل شیره انهو یباین التزیر باعو دا خبر ذکر کړی دی چې تذیل کې مبائنه او داغه دلیل چې نه هغه د بد کځا کې پد تک خبره باندې عدم الشرط او شرط العدم باندې هغه اجزان پلیشيوي نه بنا ان بنا پر خبره باندې على انه هغه دلیل دا ذکر کړی دی ځان نه پاره لم یشترط چې پر تذیل کې شرط نه دی لګول شي چې دا دی په ما بین د کلامینو کې او یا په کلامینو متصلین دا شرط او چه دا شر اکی نشتا و دری که دا شر شتا طا ایتراس که دا شر شتا و پاروی که دا شر شر شتا و در او چه ماشتا و برز اکه مشتا مزو حتباونچکان او تاگتوانی او تاوی چه اد تا نشتا دا شبر ام نشتا دا شر شده اید نشتا صحیح چکانا، آدم او شر شر شر چنو آدم لازم نبه دا خبره چې انت کې د 10 مشتا چې په ما باندې کلام مې نو کې بې دغه مشتا چې په مس کې کې دې خبرم ځان پرانو دا اګید دلیل, دلیل دا ذکر کړي انه لم شتر په چ شب نه لبل شی چې وې کلام کې یا په ما باندې او دته دا 10 شتا مو جواب دې خبر نه آله ما دا تنهرت دا شب نشته چې په مابین کې نه خدای نشته چې دې په مس کې کېږي